פרשת תולדות באלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. ויתר יצחק לה' לנוכח אשתו.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 והנה <עיני> אנוכי הולך למות, ולמזל לי בכורה. ויאמר יעקב, ישב עלי כיום, ויישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת, ויקום ויילך, ויבז עשיו, את הבכורה.